Третє. Голін набагато краще розмовляє з незнайомцями, навіть допитує їх, ніж їй здається. Але думка про те, щоб відрекомендуватися тим сміхотливим балакучим хлопчиськам біля Дейрі Віп, викликає неприємні асоціації. Якщо називати речі своїми іменами – згадку про травму. У старших класах її без перестанку дражнили і висміювали хлопці-однолітки. Та й дівчата по-своєму отруйно-жорстокі також. Але Майк Стардевант був найгіршим. Майк Стардевант, який дав їй прізвисько Джиба -Джиба Гібні, тому що вона, за його словами, Джибаджиба -джиба» лепетала. Мати дозволила їй перейти до іншої школи. Як тут не дозволиш. Але решту кошмарних шкільних років Голлі жила в страху, що прізвисько переслідуватиме її, як поганий запах. Джиба-Джиба-Гібні. Що як вона почне питати розмовляючи з тими хлопцями? «Я не почну», – думає вона. «То була інша дівчина». Але навіть якби це було так, хоча вона знає, що це не зовсім так, вони значно охочіше розмовляли б з молодим чоловіком, не набагато старшим за них. Вона телефонує Джерому Робінсону. Щоправда, він завжди відкладає робочі справи до полудня, а зараз майже полудень. Ну, хіба 10.50 не дуже близько до полудня? Голі Беррі, вигукує він. Скільки разів я казала тобі не називати мене так? А я більше ніколи не буду, урочисто обіцяю. Брехло, каже вона й усміхається, коли чує його сміх. Ти працюєш? Скажи, що так. Мертвий штиль, поки не зроблю кілька дзвінків каже він. «Впевнений ти у пошуках інформації. Що від мене потрібно?» «Будь ласка, скажи щось, бо Барбара клацає в коридорі, пробуджуючи в мені комплекс вини». «Чим вона там клацає серед літа?» «Не знаю. І вона сердиться, коли я запитую. Це в неї фактично з минулої зими. Я думаю, вона з кимось періодично зустрічається, ким би він чи вона не були». Одного разу я запитав її, чи це хлопець, і вона сказала, щоб я заспокоївся, бо це жінка, доросла жінка. Ну, як у тебе? Голі пояснює, як у неї, і запитує Джерома, чи не хотів би він взяти участь в опитуванні кількох хлопців, які катаються на скейтбордах біля дирі Віп, якщо вони все ще там, тобто. «П'ятнадцять хвилин», – відказує він. «Впевнений?» «Абсолютно». «І Голлі, дуже шкода за твою маму. Вона була справжньою особистістю». «Можна і так сказати», – відповідає Голлі. Вона сидить на гарячому бетоні, притулившись до шини, розкинувши тупі носки червоних чобіт. Ноги в неї пітніють і хочеться заплакати. Знову. Абсурд. Справжній абсурд. «Чудовий, пане «Дякую, Джероме. Ти справді...» «Ти вже казала. Тепер моя черга. Проспект Red Bank навпроти тікетс. Табличка про продаж навпроти. За 15 хвилин». Вона кладе телефон у свою маленьку сумку і витирає рештки сліз. «Чому так болить? Вона навіть не любила матір. І вона така зла через її дурну смерть?» «Здається, Джей Джайлс Бенд співали, що кохання смердить». Оскільки є час і п'ять стовпчиків на телефоні, вона починає пошук в інтернеті. Вчитується. Четверте. Найближчий до великої скелі арковий вхід до парку Дірфілд обліплено табличками типу «Будь ласка, прибирайте фекалії домашніх тварин» і «Поважайте свій парк, не смітіть». Голлі повільно йде тінистою алеєю, що тягнеться вгору, відсуваючи гілки, і постійно дивлячись ліворуч. Біля вершини вона бачить биту стежину, яка веде в підлісок. Вона йде нею, і врешті-решт виходить до великої скелі. Територія навколо неї всіяна недопалками, пивними банками та гніздами битого скла, котрі колись були винними пляшками. Не смітіть, думає Голлі. Вона сідає на нагрітий сонцем камінь. Як і очікувалося, звідси відкривається чудовий краєвид на проспект Редбенк. Безлюдна автозаправна станція, безлюдний міні-маркет, юсторит, трохи вище джетмарт і зірка-шоу, автостанція, яка тепер, мабуть, вже належить Марвіну Брауну. Вона також бачить дещо інше. Білий прямокутник екрану автомобільного кінотеатра. Голів вважає, що будь-хто, хто сидить тут після настання темряви, може дивитися фільми безкоштовно, хоча й без звуку. Вона сидить там доти, доки підтоптаний чорний мустанга Джерома зупиняється біля її Пріуса. Джером виходить і озирається навкруг. Голів встає, прикладає долоні до рота і кричить. «Джером, я тут!» Він помічає її і махає рукою. «Я зараз спущуся!» Вона поспішає. Джером чекає на неї біля воріт і міцно обіймає. Він виглядає вищим і красивішим, ніж раніше. Місце, де ти стояла, називається автокіно Скеля, каже він. Досить відоме, принаймні, в цьому кінці міста. Коли я навчався в школі, дітки ходили туди ввечері в п'ятницю та суботу, пили пиво, курили травичку і дивилися кіно, яке крутили в чарівному місті. З огляду на кількість сміття, не схвально кажу Голлі, вони й досі туди ходять. А як щодо будніх вечорів? Бонні зникла в четвер. Не впевнений, що в будні крутять фільми. Можна перевірити, але звичайні кінотеатри працюють лише у вихідні, відколи почався ковід. Ще одна проблема, усвідомлює Голлі. Бонні вийшла з Джет Март з газованкою о 20:07 і минуло лише кілька хвилин, перш ніж вона дісталася автомайстерні, де потім знайшли її велосипед. Першого липня мало потемніти як мінімум о дев'ятій вечора, тож навіщо видиратися на скелю раніше, щоб дивитися на порожній екран? «Ти якась розгублена?» – помічає Джером. «Маленька нерівність на дорозі. Ходімо, поговоримо з тими пацанами, якщо вони все ще там, звісно». П'яте. Більшість скейтбордистів уже зникли, але четверо сидять за столиком для пікніка в дальньому кінці автостоянки Дейрі Віп і наминають гамбургери і картоплю фрі. Голі намагається відступити, але Джером не дає. Він бере її за лікоть і тримає біля себе. «Я хотіла, щоб ти почав. Я можу допомогти, але почнеш ти. Це піде тобі на користь. Покажи їм посвідчення особи». Хлоп'ята, Голлі припускає, що їм по 12-14, витріщаються. Не підозріло, а оцінюючи. Одного з них, клоуна компанії, з носа стерчить два стручка картоплі фрі. Привіт, вітається Голлі. Мене звати Голлі Гібні. Я приватний детектив. Поргужине, чи правду каже? Питає один, дивлячись на Джерома. Правду, брателло, киває Джером. Голі намацує гаманця, ледве не впускаючи портативну попільничку, і показує ламіновану картку приватного детектива. Усі нахиляються вперед, щоб подивитися на її жахливу фотографію. Клоун дістає картоплю з носа і, о боже, з'їдає її. Речник компашки, рудоволосий веснянкуватий хлопець. Облавку біля нього перто салатово-зелений скейтборд. Щоб там не було, а ми не стукачі. «Стукачі не їдять калачі», – додає клоун. У нього чорне волосся до плечей, яке потрібно було помити два тижні тому. «Їм в затикають квачі», – каже хлопець в окулярах і високому капелюсі. «І вони помирають вночі», – каже четвертий. У нього катастрофічний випадок акне. Завершивши шараду, вони уважно дивляться на неї, чекаючи, що буде далі. Голі з полегшенням відчуває, що страх зник. Це просто хлопці, які не так давно вийшли на канікули, а можливо ще й вчаться. І вони зовсім не страшні, скільки б дурнуватих віршиків, запозичених з Ютуба, не знали. «Крута дошка», – каже Джером Лідерові. «Бейкер? Тоні Хоук?» Хлопчик-лідер посміхається. «Я схожий на синочка багатіїв, солоденький. Ми тролер, і мені норм». Він перемикає увагу на голі. «Приватний детектив, як Вероніка Марс?» У мене не так багато пригод, як у неї, каже Голлі, хоча й мала кілька справжніх. І мені не потрібно, щоб ви на когось стукали. Шукаю зниклу дівчину. Її велосипед знайшли приблизно за чверть милі вище по вулиці. Вона вказує рукою у покинутій будівлі, яка колись була автомайстернею. Хтось із вас може впізнати її чи велосипед? Вона показує фотографію Бонні на велосипеді і передає хлопцям телефон. «Здається, я бачив її раз чи два», – каже Довговолосий, а хлопець, що сидить поруч, киває. «Їхала порад бенку, але давненько». «Шолом на ній був?» «А як же?» – каже Довгошерстий. «Закон є закон, інакше копи можуть оштрафувати». «Як давно ви її бачили?» – запитує Джером. Довгошерстий і його приятель розмірковують. Приятель каже, «Точно не влітку, можливо, весною». «Джером. Впевнений?» «Точно кажу», – каже довгошерстий. «Миленька куріпочка, не помітити неможливо закон джунглів». Всі сміються, виключаючи Джерома. Лідер запитує. «Думаєш, сама дриманула чи хтось викрав?» «Ще не знаємо», – відповідає Голлі. Її пальці крадуться до зовнішньої сторони кишені штанів і торкаються трикутної форми сережки. Та, перестань, відказує хлопець в окулярах і високому капелюсі. Не передурюйся, вона красива, але вже не підліток. Якби просто дременула, ти б її не шукала. Її мати дуже хвилюється, повідомляє Голлі. Вони з розумінням кивають. Дякую, каже Джером. Так, додає Голлі, дякую вам. Вони розвертаються, щоб іти, але тут Рудоволосий із ластовинням лідер компанії зупиняє їх. «Хочеш знати, чия мама насправді хвилюється? Смердюкова! Вона майже збожеволіла, а копи нічого не роблять, тому що вона вживає!» Голі обертається. «Хто такий Смердюк?»